Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa afdalus salati wa at-taslimu ala khayri khalqillah ajma'in Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahu Ja'lanu falenderojm vetem per ti ndihmte fal e kërkojm per salvdatat dhe bekimet e Allah qofshin me Muhammeden sallallahu alaihi wasallam bi familje ti shokut dhe te gjitha ata qe ndjekin katrok drindit ne fund te kse botes tonor lazer tashme sikur që e kemi përmendur në takimin e fundit Jan Janë Medinë kishte ndryshuar rënjesisht në raport me këta tre persona, madje me të shoqërin dhe Allahu xhellahu ala kishte zbritur mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një lajm të mirë për të gjithë. Lajm i mirë se Allahu xhellahu ala kishte pranuar pendimin që qitur tre personave dhe rëdhimisht nga kjo tashmë edhe është normalizuar situata në Medinë. Ka bi radiyallahu taala anhu ka dal nga shtëpia e tij dhe rrugës njerëzit duke u uruar dhe duke i dëshëruar, do të thotë, rikthim normal në shoqëri, duke u gëzuar së bashku me te për pëndim, diri sa të për pandem. Vazdoi derisa u ul tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është e faza nësishme, dhe më e rëndësishme, domethënë për Kabe-n dhe për këtë tregimin, kur Kabe shkon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe tashmë e merr lajmin drejt për drejt nga ai. E si person Kabe tash këtu citoj do të të në në vijem. Kabin, ta dëgjojmë në rreshta të ndryshe. Kabe radhiyallahu taala i thotë: "Fa lamma sallamtu ala thot, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam" Vë huë jebë rëku Vë gjuhuhu minë sërur Pasë e përshëndeta Peygamberin sallallahu aleykë Më këthëhu i dërguari sallallahu aleykë Dërsa fëtyra ti shkëllqen Të nga gëzimi Më thaë Peygamberin sallallahu aleykë E bëshirë Bi këjri jëmin mërë alajke Mëndhë valedetke umuke Dhe përgëzo për ditin më të mirë Që të ka ardhë Që nga dita ku t'ka linë nona ota. Kë është dita me mirë njëtën tonë A tëre Kabi radiallahu ta ala në tha E minë indi këja rësulë Allah E minë indi Allah A është këpër gëzim për teja Apo për Allahu drejtë për drejtë Nërsa pejgamberi A e sëmi tha Belë minë indi Allah Por është Nga Allahu gjëllevë është shpallën nga Zoti Për tëvën e juaj vardon kabe duke përshuar gjendën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke thënë wa kana rasulullahi sallallahu alajhi wasallam idhasurra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atu qamar i dërguari sallallahu sellem kur gëzohej ndriçonte fytyra e tij sikur ti ishte një copë hëne nga bukuria dhe nga dëshimi i fytyrës së tij sallallahu alajhi wasallam وكنا نعرف ذلك منه de ne e njinim këtë mirë pe prit. Fa lamma celestu baina yadayhi posa ulat ash afarti, më tha, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ula afarti i thash, ya rasul allah inna min tawbati an an khali'a min mali sadaqatan ila allah wa ila rasul allah sallallahu alaihi wasallam. Nga gzim i për tawben time dhe lloj Shpagimi për këtë të u bëntime Unë pohjek i dorë nga tërë pasurja që e kom Dukë ja dhenë Allahu Gjellewala dhe dukë ja dhenë pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Atëri dërguari në këtë ofert i tha Emsik a lejke ba'da malike fe hua khairun lek Jo të tërin Dish nga pasurja maja për vetin Këse kjo është me dobeshme dhe me mirë për ty Pasaj thashoj dërguari Allahut Ja Rasul Allah Ja Rasul Allah po e mojë at pjesën që kam hisën timën Khaiber. Khaiber kanë ndodhur një, domthonë, laj betejës i tyre dhe është ka pasur një lloj plaçkë të luftës. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shpërndar pjesmarrësve hisën e tyre. Do të çat hise po e mojë, ndërsa tirat të gjithat po jap për rit-e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për rit-e Allahut xhallahu ala dhe do të thotë që Ta këtë mundësin të përdor Si të dan i dërguar i sëllallahu a sëllallahu Atër prap kabi Tha përgamerit a lehi sëllatu samia ja, Rasul Allah O i dërguar i allahut In nëma Në gjanillahu Bi sidhk Me të vërtet Allahum shpëtoj Si pasoj e sidhkut Si pasoj e vërtëtsis time Si pasoj e asoj që thashtë Vërtetën O in në min të ubeti Andaj Po i abendosi kusht vetësime Pashka këtë këti pëndimi Që më pranaj Allah u Gjallahu Ala Illa u haditha illa sidqan ma beqit Që gjithë mund të aflas dë vërtetën sa të jam gjall Gjithë mund të them të drejten dhe dë vërtetën sa të jam gjall Fe wallahi ma a'lamu ahadën mine lë muslimina E blahu allahu fë sidqë il hadithi Mundu dhukin e dhalike dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma iblani. Nga se nuk e di se ndokut ja ka shpagu Allahu xhalla xhelaluhu do thot vërtetësinë e tij që prej kur ka fol për këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikurse mo ka shpaguar mua Allahu xhalla wala. Do nuk di se dikon e ka pagu Allahu, as e ase ka sprovu, e as e ka shpërbly. Për muslimanosin kurse jam sprovu un. Si pasojë vërtësisë dhe jam shpërblyer si pasojë vërtësisat e tyre. Andai Thakabi radiyallahu ta'ala anhu, "Wa inni la'arju an yahfazni Allahu fima baqit." Andaj ushpërsohet se Allahu xhallahu wala të mbrojë në këtë vërtësi sa të jam, sa të jam gjallë. Kam bërë tani një pjesë të shkurtër të ndër zër ku Kabi tash lezon edhe ajetet Ko Allah gjellohi i kazbrit Të tëtë të, për këtë rast Edhe disa pjesë për fundimit Të këti rast i par po i lem për takimin e fundit Dërsa në lidhe me këtë Pjesë Pa i përmanë disa pëjdobive që mund të nziren Insha Allah të. E para Gëzimi i pejgamberit Sallallahu a sellem Dhe ndryshimi i ftyrës e ti Dhe disponimi i ti Për të u bën e kabit është Treguas i drej për rejt Për mshidrën dhe dhim shmërin Që e kisht e pejgamberi sasëllën Për njerëzit në përgjithi dhe për ometrin e ti në veçantin Nga se realisht Kabi radiallahu ta'ala anhu Nuk i ishte përgjir kujt Pejgamberi sasëllën Sa abet e tir U inkuadruan Në këto masa edukative Përshka këtë kërkesës e pejgamberi sasëllën Nda sa so më shikova këtu personalisht në rrafshin njerëzor, kam ikisë problem ka, me kë me Muhamedit sa sallallahu alajhi wasallam. Prandaj në rrethana po them kushtimisht njerëzorët do të mbeti diçka në zambrën e pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam për djija. Dhe nuk do të gëzuojë ka çfarë për pendimin e tij. As eralisht ti ai që nuk më ka respektuar dokë më ka dëgjuar apo. Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk i personal nuk i personalizonte problemet me njerëzit. Në qoftëse do të thotë njerëzit ishin të gatshëm të kthehen për dhe të përmirësoin. Për këtë arsye, gëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, disponimi i tij më kuptuar se sa so ka qenë mëshirshëm subhanallahu për njerëzit. Sa so gëzohej kur dikush kthehej drejt Allahut, përmirësohej e kështu marad, dhe jep me radhë. Gjithashtu, ia më kuptua se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Nuk, nuk kishte me personin Edhe në momentin kër ndosht të ambant të qërim në ti Por kishte problem me vepënë ti Dhe në momentin kër njeri përmirësuhaj Këthej e i për balë ti, i dërguari Alehi së da të samë thusa, i s'ka bu kur gjopë Për të limpej njerë dhe sot apëton Të të na në që të dikushe po një problem Na do tëtë rëshqasim Në, në, në qëmërim dhe ti ju vetë tash përshka gvepërës Por dhe përshka këtë vekt egzistimi ti, veç pëse i egzistën, ta është fillë me në përngu, apëtën. Por aju përmjësuve, ka li për halat me gjithatë, por mund ka me të është, apëtën. Andaj nuk duhet me e personalizu me asë këndë në kuptim të egzistimit e ti, në kuptim të qenjes e ti. E se duhet me marë të cendrim, da i dukutë, është përshka këtë veprës, në esë rejhe ka të veprë, përmjësot, e dojmë, e respektojmë e afrujmë, Ne qamsu Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu. Ne jeri mundet sad me ful, ajo çka është më e keqja për Zotin xhallahu. Allahu na ruaj të vë. Gafjote mosbesimi, të mohimit, të fjalës kshija. Dhe naqsham upendut tek Allahu xhallahu. Dhe mu kly te Zoti xhallahu. Në gjendjen kur fol të keqj, mund të jetë njeriu më i urrethut tek Allahu xhallahu. Mbi një kur pendon, bëhet njeriu i dashur tek Allahu xhallahu pranuar. Për frasur, nga se realisht problemi është me veprën Problemi është me fjallën e keqe Jo me vetë njërin Nga se njëri mund tjetë Mund tjetë njëri si njëri Apo mund tjetë me veprat të sheitanit Dhe i keqe dhe i dëmshëm si sheitani Për mund tjetë nësikurse me lajket Në kuptim të punve të mirën Në kuptim të bëmirësisin Në kuptim të devashmënisi e kështu më rrathu Për ndaj mundësia që një ju tjetë edhe kësut edhe ashtut Naj apne një shajse ne nuk duhet të thot urrëtin, ndoshta edhe dashurinë e madhe me lidh me vetë çën e njirit. Pse u shtoj kështu? Jo për shkak punëve të ti, për shkak dijes të ti, për shkak fjalëve të ti. Pastaj edhe në ndryshim e kim malet, edhe na me ndryshon çfarë ka, ka nevojë ato. Dhe pejgamberi shoqësofso i dhembshëmëste dhe so i mëshirshëmëste ku i ndriçonte fytyra kur mori lajm se Allahu xhallahu kishte prënuar për, për ndimin me Kabilan. Gjithashtu taaj që, bën në ras, është, që në të bën përshimin këtë rast është shikoj ne kët përshim të Kabet të mrekullueshëm për uh, fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Infrastruktura. Dhe kur gzohej këto do të janë të fytyra ti dhe ne e njehëm këtë prej ti. She ka ashab aq në mënyrë të detajzuar e ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ashmiri kanë ditë adetët e tij por më kushtimisht kur disponohet ku nd disponohet Çuksë ka shënë në fytyrë sa është mirë në komir, e ka joftë në bosë viet fytyrës. Kaç e kanë dorë, kaç e kanë përcjell. Prandaj mund të thuat për ta njerz se kanë lënë diçka pa përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi sallam kur edhe viet e fytyrës i kanë përcjell. Kreçka ka kod bëj me fenë Allahu te kanë përcjell. Asgjë s'kanon. Kreçka loja ka zbrit pejgamberit alaihi sallatu se së më kanë përcjell. Kreçka e kanë pa duke bër pejgamberin sallallahu se më kanë përcjell. Kreçka e kanë dëgju duke folë kanë përcjell asgjë nuk kanë shëf. Absolutisht Ka qene pa mund shme një njëri ketë mi dit Nga se si ju të gjithë kanë pasë rasë e gjithë me ndëgju Ju gjithë kanë pasë rasë e gjithë me apashka përban Mirë po në tërsi Si kolektivitet Si komunitet, si bashkësi Të gjithë së bashku E kanë bërët me precizitetin i maksimal Dhe mahnitës Tër atë që Ka të bëj me shpallin Qoft nga fjallët Allahot apo çoft nga fjalët, veprat, miratimet, veprimet, çndrimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo me kuptues se me sa përgjithësi e kuptuan këtë emanet ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë marrë fen për vetë, kanë paç po apo banun në personin e vetë dhe kaq. Mir po e dinin ashab të pejgamberit se mësyra do të vinë në tërë që kanë mësuar Allahun, kanë mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo fikës emanet, çish që na më u barta tyne. Pra ndaj dhe kjo është një mësimë i rëndësishmë të ndërëze që na kur ndëgjohë një qka për Allahon, për Për Pëgamberin Mas të kupësumë që one e për veti e mura veshe atasht E qka i bujmë gjendratëve atasht me kush ua përcilat ty në finë Kush ua përcilat ty në mësimin, kush Të gjithë një së bashko Di kush pak ma shumë, di kush pak ma pak Po pa të gjithë në jemi pjesmarës në këtë përcilje Pra ndaj të amësojmë finë Jo, vala mdukët, tha, vala mdukët e këmni është kanë përcil e feshme mdukët Ska përja sa për, vala mdukët, qështë apë e kamë mërësam Ska mdukët Me përcizitet Shë i ka me vijat të ftyris, me gjdo gjë E ka përcil fejnë Allah Gjellevola Kështu me këtë përcizitet, me këtë përkushtim E morën edhe Gjendratat pasyune Me qëfar mundi Im ledhen këto aditë dhe djetartë aditit Me qëfar mundi e ruajtën këtë fej nga të gjitha përpjeket për me një los Nga të gjitha përpjeket për me shpif Nga të gjitha përpjeket për me Thënë diqka që s'ka thonë pejgamberi so, E mi jam vesh pejgamberi Sa so, so përpjeket kam bërë djetë orta djetë Sa so mundin e ka thonë Sa so ludin e kam bërë Andaj këtë fej ruhët Me garantën e Allah gjëllë orë Ashtë të vërtetë Mirpo shkaktar për këtë rrugë bën Allah xheloa njerëz të saktuar, dietarë fillimisht ulemat, pasoi edhe umetin politi që me besnikri dhe përpikni e kuptojnë fen dhe e praktikojnë atë sikurse sikurse duhet. Pa të gjithë nemi për dgjajs, naçi dëgjojmë, naçi lejojmë, naçi veprojmë, dhe për dgjajs ç'fillimë shpër veten ton ta sigurojmë se është si duhet. Dhe pastaj me përpikri dhe besnikri t'u përcjellim të, të tjerëve nga se kjo është emanet. Kjo është emanet. Që Zotë i Gjelluar në e ka nga rëkum bi Bisu për tona Teter që mund të përmenu në këtë rastë Që ka në këtë Me dë vërtet Këtë kuptim kash të thell të ashabet Për e gamërësa unë kur bje fjallë për falenderimin Ata Si kurse kemi ceket dhe në të kaluaran Gësre duhet me ceket dhe të tarsu so, Pra për për sritet Ata e kuptuan falenderimin Vë prim praktik Jo fjallë gosë Hamdole lafë Hënë, kjo është alhamdullat dhe kjo është Pa duqshëm vje për e mirë Nuk duhet këtër me përfundu falnimin dhe Allah është allah Kështë i ka Subhan l'Aqabi Do të tëtë Nga gëzimi për pranimin e të uvës Po thuaj se pëtë të ashtë së mvinë duneja kurgjo Kajtë letë shkon Masë Allah më fali edhe më pranoj Kajtë letë shkon në fisë e bilila Kajtë pa e dhuapëtër Allahu mu pëndimin, unë ati pasurin Kuptim të trektisë Edhepse, realisht nuk është pasurin e kabit As, as ndo është ta minimumi i një shkronje të fjolës të ube Sa meritona e fjolë Sa meritona e begati më u shpagu E pa e nuk diti që me, me, me Allah me falëru Unë e s'kam ma shumë me dhonë Unë e s'mu i ma shumë me bo Që ta pa e dhonë për Allah duke thënë se Jam shumë i gëzuar dhe i lumëtur me këtë begati që Allah me dhonë Pra e sikur që kemi thënë Gani kurmës 8 diçka, gani kur ndajoj diçka, gani kur Allah t'jap sukses me buni punë, harëtavon. Me çka e fundon Allah xhellahu ala, me alhamdulillah. Ja, bënd diçka pak më shumë, që t'ia dëshmosh Allahu xhellahu ala, do të thot gëzimin tënd. T'ia ja, dëshmosh Allahu xhellahu ala praktikisht, jo vetëm teorikisht me goj, por praktikisht dëshmosh, do të thot gatishmrinë tënde, jo më pagu sa është, e madhe më e pagu. Po as po pa kumet tentuesh pagu deri tekun kët mëriq Allahu ta dhafton. Prandaj Allahu xhelle ulad të mund të sonë ashta me ndëgjunin sim të madh jetës që mund jetë më ta ndëshuar. Ku është reagimi jaftën? Alhamdulillah. Që të valla njerëz vrinë subhana Allah, nëse as as në futur se si vret drusimi ku ndëgjoni fjalë të mëdha njerëja u ka ndëshuar jetën, dhe do të ashtyra as ngojmë një pasive. Fjalë të mëdha të arta që ulemati kan thonë aftën do të pak më më energjik më qenë më më më disi me, me bashkëveprim me me me, me, me msim ose me sukses ose me çka do të thoj që na jap Allahu te barekuhu teala. A keni luqtha a më falja ha inshallah alhamdulillah ja më nuk është të kaçi vdekt nuk është të kaçi inferior kaçi ftoft Allah për bollsë. Shikoj kishin gjallënin shpirtat të tyna. Ku i më ka fal Allah? Krejt pas sunnit. Normal ai tash, do të tashuim sa ka bu mirë po ju të të çkaosh japta mirë po gatishmëri ekspektuapon prandaj çka bën ti kur ta mëson Allahu xhella ula në një punt mat më bën sukses të madh një, një vepër që realisht shpaguim për to nuk ka pozicionet ti çka bën atë nuk ka shkuptim obligativ që Allah li pitej por domet po hë sikur se ti për shkak të diskutë bunit mirë të nuk i nevojshëm për mirëniuat që bë po Antonë më por arlish Indiferencë e ti so, so, nuk të lem bashkë me koni qeta Tëna punja puna, tëna dëgjush Shë i vdek, së në kuptim nuk jepë kër fa reagimi Në e du më onë, përpallë Allahu Gjelle Ola, bënu pak ma Me më të po që Ajë, Allahu e dhënë ku zë vetë begatë në ti, rrallertë Po në nga ona ju në sirabë Ti zërgojmë Allahu Gjelle Ola se Kemi qenë ata që qe, Do tëtë E kemi respektu, e kemi nderu Dhrotën që zhë duhet të gjellore në edham tër Por për përgambirit sëm ishte njëri Subhanla i cili Nuk keq përdojrë të, për të kur Dashurin dhe lojalitetin që e kishin pasu se tindë dhe përgambirit sëllam Rarësh këtë pasu i ku të pe japë? Kabi? Në menajim dhe në administrim ku të pe japë? Përgambirit sëllam? Pe japë, pe japë vetë pëdonë që mi buo? Po joma ban këndë kërguezëm është ngrati, ja njere, i ngrahtë mos e ke çpërdor. Asë sonje ngani mirësi djogut e ke çpërdorën apo? Po vet po don kë. Po ki po doni gjëra so shumë e mira, ma ti mos e ja ke çpërdorse ndam ti asht. Ataj shikoi përse, "Jo, tha këti, jo. Ja. Dhe pse na interesi është te këti, pse mos vëmë më këti? Ka pejë më çaf kë? Ta shushërdnon kjo ç'a bën këto, sa problem jam mi? Po nuk është se këto pejgamberi son Nuk është kanë të gjithë me këtë zyrtarizm, zyrtarë, pa, pa ndjene me komuniku me njërinë E do të thamë shë, pejka mështë nuk thë ja, e thë, ketë ja Se të vyjnë ty pasurinja, që a bëndi pa të masurinja, të i të, të vyjnë Ka e ndë njerët kërëshuajnë më bëjarin ndikuj së di munalë, kërëshuajnë më shë ndikuj nuk di munalë nuk, nuk do të me keq për dorë, do të thëtë Bujarina dikujt, mirësinë dikujt, sabrën dikujt. Hajde që bën saqpara. O që bën saq për këtë, tash do të vetë bën saqpara. Zë më vonë ti durmim, çao fashnjirët apo. Ka të më kom pak më ndërgjesh, më të përgjeshëm, më të kujdesshëm. Në realisht bujaria dikujt duhet më na bëhet më të përgjeshëm për bollëtinë, jo më më të shfrytëzuar ndaj të japën. Tash, haj se ky e bën ky, se ky e kështu më rrapa. Në kështu kështu pegamërsëm. Saad ibn Waqqasin meku smor, smunit fitir. Osa do të kështë të bini si se kam e vdik Shumës mund meke, sadimi me kasi Në qlimin e mekes Dhe tha ja Rasulallah Krejt që ka kom, sadisht i pasun Një kërësht i kabje që teshat Ti partishe edhe edhe edhe edhe kujte me të patesha Po sadisht i pasun Radiallahu në tha ja Rasulallah Krejt që ka losht e jotja Ty, që ku e në qezë dhe kejt pasuritim Kejt ti bëqadush me ta, po E murë, pegamberësëm, a tha, është që fa njerëzë ka më në qëre. Në no, këta kështë, Allah, ta. Ta, ja, ja, ja kërëj zë ban me lona, zë ban këtë me lona. E që e i banë fimi e tu, ma sa nejnë? E që e i banë? E që e i banë familje së tonë? Tha, pegamberësëm, ta, ta lesh familjen tënde, të pavarën, patë të rokitë, në dyre të njerëzë, vërshë të maherë për ty, se me që ke i për k E sa, so, tha e thullu thukëthirë Tha një tretër në maksimum e edhepse dhe kjo në shumë Ama që kjo është maksimum që ka ti mund është me lonë Dikuj tjetër ja është ta trashërgjimtarëve Pjesën e mbetur duhet me martë trashërgjimtarët është hisë e ty në Së mu është me lu që është duhet me pasuri Nga vdik, të ashtë jetë uvdikti për shkane lejk ta tash Nuk e ke që përdojrët e Da shuja së kujtë Kur e la vdron Allaj, nuk është të i dhën pas autoritetit Nuk është të dhe, vallaj me dasht Kështë me pas këtë dunia nërkom të ti në avton Me qenë që e lakman të autoritetin Kështë me qenë njërë që vallaj nuk shkel të në kom E bartit njërën në cupet të ti Po është e modest Ishtë i ofër me njërët Vallaj han të buk të thish me njërët Nuk e keqë për ke darte Lërga saj Dashurin që njërët i kështë në tjevën dikush, s'a kthene që se ose ose e respekton, thonë që, që realisht keç ka thmundë njerëz me krye më, asej. Ne u duhet me konklundirë atë. Për dhe Pegemësum thash, a ka pas moci si, Pegemësum kurm tokë meshkel. Vallai, a ajo që ke shumë dashuri ashab për të? Po. Po. Me thon unë njëjtën tokë që shkelni ju edhe zonzban allon në, allo, në, në teatr. Të të e çamë bu? Unë duhet me shkeln tok miu vaptë. A ne miu Edhe Sufjani ka shkuën në Medinë. Në ku ku kishin marrveshje, po hala është do e atë rumuse tota. Ka shkuën në Medinë me kërku ndihmë pejgamberit sasam, se ishte kriz bakteriale e madhe në Mekë. S'kishin bukë të hungur ato. Ka shkuën me kërku nga pejgamberi sasam ndihmë ato. Edhe pse ishte lufmë të kur ka shkuën në Medinë, i ka pasu po sahabët, nuk po i një, ajë çta ata me kelitë mia? Ata ju në konë tjerë njerëzët Dhe si në konë bashkë Do të të kaxë tjapë në pasë njërëzë e kaxë ja. Keshë ndru rënsi situatë Thatë Ebu Sufjani Unë ju më hitë të mretë Jumë hitë të kuretare, ju më hitë të naonë Ebu Sufjani ishte njëri i dalën Atë pa nuk konë pa kur njerëzë Të jenë Të dhenë pasë në dokujtë Të dojnë dikenë Si kurse shokë të Muhammedit pa i dojnë Muhammedin Alehi sëratu sërë Pika e uj të abdis në miran në tuk ja dhe, Edhe uj të abdis ja në mërën në bënd Ka që ka ndoasht A e keqëpërdori këtë pegamasën për veti? Qka fitoja i nga kjo lealitet? Azgjë vëllabë Qka fitoja i nga këtë dëshurie ty në? Azgjës fitoja vëllabë Ka se e kërkon të e kërkon të eknacin e ladhe A i rejtë në bënd Për nuk duhet njër me e ke keqëpërdori Këtë i kushe dënë e respekton Ka leal Ese me këtë shfridzim Realisht po i shfridzën shpëllimet e ahiretet në raport me Me marën dunja Allah në arrujta Po në qofë se si kurse ka thonë pe nga mërësom Si kurse ka në hadith Në që dhe dvije, min gajri si shrafin I ka nartë pe nga mërësom I ka orë kjo pëja tjet, i ka orë kjo pëja tjet Pa e kërku, fare pa sinalizu Nuk ka bë që njënë më ullëndu Me këmtu që të jothë për tesë, marë për këtej, marë Realisht ka, qen, e ka dorsht, Anë e ka pasë të lejuar hedinë Përse ka pasë të lejuar sadakan Për e ka mërëzatën Andaj e donë të kur njerëzit E shprejnë një dëshurit qoftët me një Dhratë simbolike Po nanë tjetër nuk e keqpërdar të këtë dëshurit Ta është për intereset saktuar të kësaj bote Që realisht të bëtë bare e njerëzatën Tjetër dobi që mund të atimit të ndërgjëzër është Se Kabja rëdjëllau talë anhu Një nëruar, njëri në këtë bot bënë mund, bënë bën, mund, bën, mund bën, të caktuar Dhe në fund jepi një medalet Jepi një, një, një mirë njoje Dhe është bot, dhe dhe mirë njoja Bot në, në sala shumë ka njerë ndoshta të shtrejta, shumë luksoze Me, me, me medjume në përshamu një film Kënë të në adhonë një farë medalet dhe këtë Kosovu që unë komë Më rëndësi se kjo është Rast për neve Po nga se është një njërë ndërkomtare Nga është dykush për ne e vlerësën mundin tonë është normal më u gëzu për Dlerësimet e punve e kështë më radhë Për një medale të kësaj botë Nësë kabir Radiallahu ta'ala anhu Dham mundin e madhë Që me marrë një medale tjetër aftë Që nuk ishte medale kësaj botë aftë Edhe Je dha Allah gjallë le ola Për në të reguar se në qoftë të se E para më në më tepë, Allahumme dalin ne të penduimit afër. Apo mirënjohjen e adhuroses. E çfarë dit gëzimi është kjo Allah kur të hap Allah këta. Fkas këtë duni një ndoshta organizim presgjoz me ta ndonë çmim është pa ekipun e mora, thonë. Sa ti je gjallë njerit e, gjall e përmanden. Gjithë pun figuron në shkrim profilani ka buka apo paç edhe ka marr këtë çmim, më thonë. Çmimi Nobel ka marr këtë çmim, s'u so vlesim punës, thonë. E me marë qmimin Pa jo të kësa e dënjaja Qmimin të kalla u gjallewala Filoni i penduar të kalla u gjallewala Sa i, i gaqim me pabu për këtë qmim Njetën me marë qmimin në bel Në honë 50 vjet, 60 vjet I përkushtohen punës edhe punë Intenzive Shkencore qka do qëf Lodhje, sakrific mund Me marë në fund qmimin në bel Në bel I cilë është një prezgjos padyshim është shumë i madh është vlerësim i mundë të njerëzve dhe padyshim se është me vlerë nga se e prezantonin një njëri se kë nuk është bash i thjesht ky ka merdhur nicsë të madh por megjithatë është i ksoj dunjoj vetëm vdes njëri pa të mrasin një shkencëtar që ka marrë qëmim në bel u varfru edhe e shiti çmimin thonë unë do me angër ky sot kishë me marrë po vjen situat tillë njëri vetëm E sa duhet me punu edhe më angazhu me marë qmimin E Allah Gjallahu ala për, Sa vjet Sa i përkursum, sa mund të mund Në fëtë me tepe Allah qmimin Qmimi i te lodhërit në rrugë të lat Qështë qmimi me tepe Allah I lodhër në rrugë të lat Qmimi nda thon Apo qmimi i dërdhënsit në rrugë të lat Qmimi i i, i bëmiksit në rrugë të lat Qmimi i sa bërlijët në rrugë të lat Qmimi në këto, ka mundaj o mulë këjama Me të ndohë Allah o Gjellewala Ka bja mund këtë dënja Subhanë Allah E murë qmimin matë madhë Njëtën e ved dhe, dhe, dhe u përgzua me punën matë madhë Që e kishtë e bërë në një herë Njëtën e ti Pas shka fitat Po më fjolem e shte pak fështir Se e pat Kërkosh si falka kërkosh Mirë po i përkushtum Dhe Ki qëdru shumë nuk në Allah o Gjellewala Nuk në Allah o Gjellewala i erë një rëgdole, por kërë i erë në kërë gjithë shushë atëm, erë me qëmim të madhë që, pa dushëm, është pe qime matë mëlaj dhe, kështë në rëzë në, në, në ruar që të dhëtë me kuptu se, uh, pendimi është, është projekti maj madhë një të në tonë, si kur që kemi si këtë disare, nuk është pendimi fazë e jetës, jënë pendu një ere, tashë, e pendimi është shëqërua si ju një vëzhdushëm Pa është dimishtë e ka lau pëndohemi Pëndohemi për të kaluarën Pëndohemi për të tashmën Pëndohemi për kvalitetin e veprave Pëndohemi për mangësit Pëndohemi për dopsit Pëndohemi për... Gjithë mund jemi të penduar Për nda njohja të ubës Njohja pendimit Dhe shëqërimi me këtë pendim kualitativ është projekti i jetës onë që gjithë mund më të shëqërujme Diri sa ta marim Qmimin E të penduarit të Kërë dalën për kësoj botë, nga se në këtë botë s'ka mundë si muë marë shpalën e kërkujtë Për ndaj në imbetimi të përkurshtuarën pëndim dhe angazhomi për pëndim kvalitativë cilësuar me të gjithë ato që i kërkam pëndimi Që të arrimë këtë nderë të madhë dhe këqimë të madhë që e mori Kabi radiallahu ta'alanu Dhe për fundë doa thëmë se gjithë a këto muabete që i përcjallëm, gjithë a këto, këto pjesë bëhen fjallë p por arritjen e një njeriu me rrugën e tij. Sa e kanë çmuar fen ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot njerzo m bashku punë bon për shtypje suksesit dikujt, ku e dinë çfarë, ndoshta mejdani me dona me të kësaj bote që autor më rancë se sa suksesi i tij më mbietun i fetnë në isprovë. Suksesi i dikujt më mbietunja probleme që kam me kusht me fe. Suksesi i dikujt më majt fen përkundër sfidave të lasha, probleme ka që kam majt kurçi më. Ndaj për shembë, ë uh, sod do të tha mundat më un burr në në në në në birin e Hajhjesë të parë tonë që ka pas shkolla, ne na bë dot doktor raptën. Dhe kemon një çmim të doktoraturës apo kemon një çmim të akademik shkollës, e qka të shkollës së çka të kuft. Por çmimi po vallallor ton që heroit në fen. Wallahi dhe çmimi që ata meritojnë për sobën e treguar të përkushtimit me rujt fit Allahu xha lala, te i ka lënë çdo çmim, çdo arritje që na mundë marrë në këtë dhunjat. Në rrethana që ata rujtën dhe majtën fin, dhe ishin gjendje me pagu çmim për me rujt fit Allahu xha lala, është kulmi i arritjes së dikujt në këtë dhunjat. Kulmi që dikush ka arritë është ata që kanë bu. Jo që kanë namunom, me tituj, me fiale, me loja, me punje në marrë, domethënë se nuk që më arrit ata synkon ata nkon më përparimtar se na në çom aspekte në çom aspekte në kuptim material po s'kan qenë zhvilluar por në kuptimin e vlerave në kuptimin e e, e fisnikrisë kuptimin e burnisë kanë qenë shumë ata kanë qenë shikull në 25 në raport me nevet ata kanë shikull në 25 në raport me nevet kur biva për vlerat ata kanë dit për të çka më pagu kanë dit për çka më ulota po atë nuk bën me i Leonora sa tha gjyshi s'ka dit, na tash po morëm bash. Vullë shpesh po na dha që ata bajag i mamës na pas kanë marrë bashaton. Po shumë punë ata. Për, për ball diturisë që kanë pas. Mundësive që kanë pas. Bajag i më dikshëm më, më më të mëshëm se na kanë qenë apo. Prandaj mos ta injorim të kaluaran, por të mësojmë nga kaluara, ngasë shumë kimi që kemi mësuar prej burrave që kanë shkuar gasa ata kanë arritë në moat e një suksesi që na, ndoshta vërtet që sho me më më ja dalën ata. Allah na dhon në, në rrugën e drejtë. Dhe Allahu në mundësot që të arruaj në fejnë tonë, dhe fëtyrën tonë, dhe besnikrinë tonë, dhe fesnikrinë tonë. Në mundësot dhe Allahu gjellëvra që emanet dhe përgjësi të bërë të më fejnë Allahu gjellëvra të këtë gjenatë dhe të arshme si kurse duhet me përgjësi dhe përpikri. E, me ka që po i dhojë, përsa di të akim në arshme, Zotë, ju shpëblevë, të salallama na Mohamedu, ala Ali, usahme, salam, të stime në këtira.